M m Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 9. sažu Metasin Na valovima Radio Pule Uh, sve smo čuli. Navila ja, vrlo koncizna i znate gdje ste, metazine na valovima radio pule evo, vas je tamo gdje treba. Pozdrav svima koji nas slušaju. Do sljedećih 30 minuta družite se s nama, ko je s vama. To su Marina Jurcan, Jana Vučković i Neveni Veša i Imamo čast danas predstaviti vam našeg gosta u studiju, gospodina Denisa Šgaljardija iz udruge Zuma, A ovaj put u ime inicijative za volonterski centar. Denis, dobro ti večer. Dobro večer, Nenad, tebi i svim slušateljima i slušateljicama. Odlično. Ajmo sad ove formalne stvari i prilazimo na uzbiljni posao. Evo, mnogo se razgovaralo za vrijeme o volonterstvu. Imali smo priliku toj temi razgovarati ne samo ove godine nego i prošle i pretprošle, ali evo ja kažem volanterstva nikad dosta. Pogotovo ako uzim obzir kako je situacija kod nas i a kako je u svijetu, evo ja često vidim kako je volonterstvo eh, jedan vrlo važan motor pokretače svih eh, događanja u ostalim zemljama i na kraju kraja volonteri imaju priliku zapravo steći neke kompetencije za svoj budući dan rada rad, a na kraju kraje je predonose svoji zajednici. A slična priča se odvija Isarkoš župani koja ne kaska toliko za svjetskim trendovima što je naravno e, pokazano i što ćemo pokušati dokazati a evo prino što sprijonemo samo i biti problema pusit ćemo jedan glazbeni broj što nam je Marino pripremio <tipraveni> Well, this is how it starts, two lovers in the dark, on the run from the one that they call share spark. Six guns by the side, and bullets ran their ways. Two shots to the sky, signal sign for the chase. The safe was nearly empty, and they were nearly free. But was seen by the good eye the mean Billy Queen, and he screamed at the top of his lungs. They're on the run, it's the two outsiders. Grab your horses and your guns. I said I wish that we could stay here, but I fear our time has come. Oh, Chasing the rising sun, we gotta pack our bags this instant, we're heading southbound to the next town, and if we arrive there so safely, baby, you can lay me, lay me down, lay me down, lay me down, lay me down. Well, that's the story of the two, always on the move, they got nothing left loose of the guns and the wounds. Now they're crossing border, share posse on a they tail. They'd rather die together than be stuck up in a cell. They drank a all the whiskey and they partied every night like it could be. The bounty said to shoot on sight So the chasey in the summer knew it came with the bride They wouldn't stop running till they found a paradise But the sheriff finally found him with the side seeing red So the lovers had to shoot him down and fill him full of lead They were finally free to find a place to lay their head And when they finally did he looked at her and he said I said I think I'd make you stay here Cause I feel our time has come And we can walk down to the ocean And sit with the rising sun So unpack your plans this instant No more running from town to town So wipe the dirt off or take your shirt off And we should go hit the cantina we got work off I said it's hot outside, let me go swimming in your eyes We've been running for a while, won't you lay down, make me smile I could never ask for nothing better than this It's just tequila in the beach, it's quite salty when we kiss I said I think that we can stay here Cause I feel our time has come And we can walk down to the ocean And sit with the rising sun Go and pack your bags this instant. No more running from town to town. And now that we've arrived so safely, baby, you can lay. Metazin Metazin Radio Pula Već surio je glazbeni broj, po izboru Marina Jurcana, malo prekratak po meni. Još ste mogli ovu kavicu do kraja ispjetu na miru. a? Ali dobro, šta je tu? Evo idem odmah na delo, bi se reklo. Evo, ja sam u samom uvodu rekao, barem dao neke smjernice o čemu ćemo danas razgovarati, a to je naravno volonterska aktivnost u istotu županiji, ali i šire. I evo, 2009. godine na Međunarodni dav volontera, u organizaciji Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, te Ubitljenskog centra Istrije Županije održan je jedan skup za vrijeme tog dana, dana volontera, petog dvanestog i na kraju tog skupa doneseni su neki konkretni zaključci, a jedan od njih je bio i taj da je Istansko županiji više nego nužan jedan volonterski centar. Je Pretposadan, Denis, da se slažeš s tima? Tako je. Evo, slažem se i složilo se nas sedam u početku oko toga i iz dana u dan se sve više ljudi slaže s nama, sve više organizacija se slaže s nama ovaj, i vidimo nekako da smo se pokrenuli u dobrom smjeru i da radimo neku dobru stvar koju podržava baš šira. Ajde javnost. barem barem nešto u ovoj našoj ljepoj državi. Ja? Tako je. Znači, evo, da odmah spomenemo sve koji su u inicijativi. Znači, to su udruga Zelena Istra, udruga Sunco Kreti Spule, udruga Zoom, udruga Metamedi, Crveni križ Pula i obiteljski centar Istarske županje. S tim da je na početku sa nama bila i udruga Kazoni Veki, ali nekako, evo, nemaju kapaciteta više ovaj sudjelovati i raditi u, u cijelom tom procesu su pa su na, ono, na našu žalost odustali. Dobro, svoje vrsta na obol, sve mu tome su dali. Tako je, tako je, pomogli su i, i dalje su ostali na raspolaganju za neke stvari ono koje, koje su potrebne, tako da, evo, u redu je spomenuti njih. Slažem se. Evo, reci nam zbog čega smatraš da je tekako preka potreba da je Istarska županija dobije svoje vrsta na militarski centar? Pa dobro, u principu ono bitno je da imamo jednu, ba, jednu udrugu, jednu organizaciju koja će se baviti samo tim pitanjem na području Istarske županije znači ono što smo mi de detektirali kao jedan od problema u cijelom tom ovaj, e, poslu je da nemamo znači tako jednu udrugu koja će širiti informacije o volonterstvu koja će e, spajat organizatore volontiranja i volontere jer evo postoji znači imamo dosta ljudi koji želi volontirati ali ne znam na koji način se uključiti i sad treba uključiti na koji ono Strong kome se treba obratiti i nekako mi ćemo pokušati preuzeti svu tu funkciju. S tim da za ono, sad smo stvarno samo inicijativa koja radi, e, pa, ono može se reći do ovog trenutka, sad smo radili bez novaca, sad smo napisali jedan projekt koji nam je prošao i nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Istarska županija su nas financirali sve skupas oko 52 kuna za ovu godinu, što znači da moramo još puno ovaj, novaca nastaviti da bi ovo godinu mogli izgurati sa takvom nekom idejom i nekim projektom jer imamo puno ovaj više aktivnosti u planu Proves nego, nego za što smo dobili novac. Evo godina dana je mogli bismo reći malo deblji za vas inicijativa je na neki način polučila već sada određene rezultate pa evo rezinimira nam čime ste se sve bavili u proteklih godine dana po pitanju u volontersku centru Pa evo, znači cijela priča u kratko išla tako da znači, udruga Sunco kret je nekako po, se pokrenula i počela zvati sve nas druge ako bimo se okupili na jednom sastanku popričali uopće o tome da li bi mi svi skupa, da li mi mislimo da to stvarno treba i da li bi mi svi skupa i krenuli u to. Nakon tog sastanka, ono, i, znači, dogovorili smo se da bi išli u to, ali nekako nismo znali e, niti šta raditi kako, iako imamo puno od nas e, ima iskustva u volonterskom radu i ra, ono, sami smo bili ili jesmo danas još uvijek volonteri, tako da ono ali u principu teško je zamisliti kako će funkcionirati jedan volonterski centar koji će pokriti u celu istarsku županiju. E, nakon toga smo imali pa još nekoliko, ne znam sad to broj sastanka, ali evo jednom do dva puta mjesečno se nađemo sastančarimo e, pokušavamo nekako te naše ideje staviti na papir iskristalizirati, vidjeti šta napraviti, kako ovaj ići e, dalje, u tome nam je pomogla i u, u, udruga Smart iz Rijeke, jer oni vode e, taj regionalni volonterski centar u Rijeci i jedna gospođa iz udruge Smart sa nama došlo u pulu, proves četiri sata i nekako ono podijelila je s nama ta iskustva i u principu šta bi to volonterski centri trebali raditi i na tom sastanku smo donesli neke ciljeve i aktivnosti koje, koje mi želimo ovaj, provoditi dalje i toga smo se držali cijele godine. I je istina, Udruga Smart je zaista na tom polju i aktivna i vjerujem da njihova iskustva s poduće rekli Županije će se moći na ne, neki način integrirati u cijelu ovu priču u istakvu Županiji i reci mi koji su tokom Konkretni, e, ciljevi i rezultati? Pa evo, ovako, ciljeve znači koje, koje smo se zacrtali su promovirati i razvijati, to jest integrira volonterski rad u lokalnoj zajednici, poboljšati infrastrukturu za volontersko djelovanje, povećati dostupnost informacija vezanih uz volonterski rad, povećati mogućnost uključivanja volontera u organizacije, udruge, institucije, ono, educirati ovaj volontere i organizacije volontiranja, poticati, provoditi akcije koje uključuju volonter, i poticati volonterstvo kroz sustav odgoja i obrazovanja E pa to je, baš sam ti sad to htio i na neki način napomenuti Jer vjerujem da onaj ko želi već a priori volontirati prije nego što dobije konkretnu informaciju On ima dakle već ideju što bi radio i da bi volontirao i kao takvi znaju gdje se javiti i sami se na neki način brinu i, i trude. A što je sa onom velikom masom ljudi koja zapravo nema informaciju, nema preduđbu o tome, na koji način planirate intervenirati da svi na neki način dobiju informaciju? Pa evo, u principu, znači, rekao sam da smo napisali projekt koji će ići kroz cijelu ovu godinu, znači do kraja 12. mjesta, do kraja godine ćemo ga provoditi. Sve smo počeli sa tom provedbom i jedna od e, aktivnosti nam je e, web stranica. Znači, to je u principu sad nešto zašto još uvijek nemamo novac, ali sigurno smo da ćemo ga naći nekako kroz neki natječaj koji potiče. Ovaj, volonterstvo i pokušati taj website oformiti, ono, da on funkcionira onako kako smo se zamislili. Ono, zašto govorimo o websiteu? Zato jer jedan od sadržaja websitea e, bi trebala biti baza podataka volontera i organizatora volontiranja. Međutim, to smo mi već počeli provoditi, samo što nije ona online. Znači, nije online, ispunjava se online, mora se skinuti jedan obrazac i taj obrazac poslat na e, našu mail adresu i nakon toga ovaj u principu mi spajamo volontere i organizatore volontiranja s tim da evo nekako moramo raditi malo malo više na promociji cijele te baze podataka kako bi ljudi eh, znali da se mogu upisati i tamo biti ovaj na tom popisu i kad dođe vrijeme da nekom trebaju volonteri da ih možemo mi na jednostavan način ispoljiti Evo, sad je popista ništa, pa neka popisivači pita, želite li volontirati da se iskoristi? Marina, da vidimo šta, će, šta volontira već raz u progra glazbenu programu Radio Pule. Idemo poslušati. Meta B. Yeah. Oh, let me pack due to the fact I'm Africa's rap, Bruce Lee, plus they've been trying to shoot me since I was two feet, so I ain't never scared, you can YouTube me, where I'm from they will pull your hardness up, you ain't hardness up, I was initiated to manhood at 13, and it wasn't a bar mitzvah, I break a bottle on you like a bad bartender, let my star venture out, I got war in me, so let me vent it out. I don't expect you to fill my pain, but with respect to the rules and the That's It don't worry me. My don't get into it. We're I used to be one again it rack know we need it, don't worry, don't it. No, Maybe I'm a menace You know Mit der Sinn. Evo, već 22 minute, emisija Metazin okupira e, Eter Radio Pula i sa mnom je dalje u studiju gost Denis Žgaljardi inače predsjednik udruge Zoom, a danas gostuje je u ime inicijative za volonterski centar. 2010. godina obilježena je po jednoj vrlo zanimljivoj volonterskoj akciji koja je držana u gradu Puli a tom akcijom pokušala se skremati pozornost na sve one osobe kojima imaju problema s parkingom i pogotovo osobe koje E, jednostavno zbog gustočitog tog parkinga, ne mogu jednostavno obavljati svoje aktivnosti kako je to prošlo? Pa super, evo akcija je bila odlična e, znači podijeljena je bila na dvije ovaj, znači na dvije aktivnosti jedna je bila znači u MMC Luka je bila ovaj, prezentacija udruga koje je i organizacija ustanova institucija općenite, ovaj koje, koje imaju volontere i koje ono u kojima volonteri obavljaju neke posluve znači mogli su doći građani informirati se, vidjeti koja udruga kako funkcionira, tko šta radi. Tu su stvarno okupilo ono jedan dosta velik broj udruga koje su prezentirale svoj rad sa volonterima. Drugi dio akcije je bilo ovo, o čemu ti pričaš i ono što je bilo vidljivo i što je vidio skoro svaki građanin grada Pule. Znači iš smo po gradu Puli e, i upozoravali znači ovaj to jest dijelili smo letke e, dva, dvije vrste letka, znači imali smo zelenu i crvenu. Na crvene smo stavljali onima koji su bili nepropisno parkirani i koji jednostavno svojim djelovanjem otežavaju ljudima s poteškoćama u kretanju, ovaj, to, to kretanje ne, a znamo svi da nam je ustavom ovaj, zajamčeno to neko slobodno kretanje, a na neki način svojom ljenošću i nemarnošću ljudi otežavaju stvarno nekim ljudima ovaj prolaz, pogotovo ljudima osobama s invaliditetom, ono ne znam, majkama sa kolicima pa, pa, starijim osobama pa čak i nama, ono, ako idemo s nekom kariolom, ono, nešto da vozimo, opet će nam zasmetati ta auto i morat ćemo malo ćemo lakše nego te osobe sa invaliditetom. Da, sam kariolu nosio i nisam mogao pasati, sve sam stresa i već mora se mene zvati <laughs> u principu, ovaj to su bili dakle crveni kartoni a To su drugi... bili crveni, da, zelenima Smo hvalili, ono, obiti te uh, Propisno parkirana vozila I njihove, ovaj, koji šofere Kojih kartona bilo više? Uh, pa mislim da je bilo u istoj mjeri I jednih i drugih uh, Znači imali smo isti broj ovaj, letaka Što nije da, dobro S tim da, evo, stim, većina mladih je sudjelovalo U akciji I onda su nekima auta Koji su stvarno, ono, dejali, Mislim, stvarno ih može biti stramo Ono, evo da se izrazim tako um, poljepili smo im ono ne znam po 20-30 letaka na no, auto mnogi spucao se na jednom autu 20 je crvenih i... čak je bilo ono padala i kišica prije toga pa su bili mokri ljepo su se ti leci zatakali da, tako mi, da evo neki su ono i mi smo im stvorili malo dela kako što su i oni našim prijateljima, osobama s invaliditetom. Ono što je bilo najbolje u toj akciji, to moram naglasiti jer me to stvarno ono dotaklo e, i, i mene koji sam bio u planiranju i u radu cijele te akcije, to da ti ljudi, oni se stvarno moraju, znači ako se mi parkiramo na trotar. Oni se moraju vraćati po 100, 200, 300 ili 400 metara nazad po trotoaru da bi se spustili, znači gdje je onaj sa trotoara da se oni mogu spustiti sa tim kolicima. Da bi na, nakon toga, ono ne znam, po 500, 600 metara Prelazili ono do tog drugog nekog spusta gdje se mogu preći po glavnoj cesti ono sa autima, sa kamionima, znači dovodimo im život u opasnosti samo zatvrenom se neka hoda 10 minuta ona. Zato evo ponovo ću pozvati ljude, pazimo kako se parkiramo, neke pute naša minuta i ostavljanje auta ono na cesti nepropisno nekom znači 10 minuta. Da tordim se s sebe. Znaš da ja to isto kad, kad radim. Pa i mislim da smo svi mi takvi. Da. Ono. mislim da svi se mi možda vadimo. Nema parkirnih mjesta, ma da uvijek neka žurba ali, da, i komoditet na da, kraju u principu, kraju. Ono, evo, stvarno ta akcija svim nama koji smo bili po gradu, koji smo dijelili, letke, koji smo hodali s tim ljudima koji su u kolicima ono kad smo vidjeli šta se dešava stvarno nam je bilo teško ono. odlično, dakle akcija je kao što si rekao imala dobar odjek i vjerojatno je polučila neku pozitivnu poruku sve skupa smo imali znači, oko 100 sudionika između znači, udruga koje su bile i ljudi koji su se tamo predstavljali u MMC Luka i volontera plus je bilo sigurno još nekih stotinjak možda posjetitelja kroz cijeli dan ono, u, u, u MMC Luka i raspitivalo se šta u druge. Svakako, a grad Pula, vjerujem da nije jedini problem. jedini grad koji ima slične probleme za osobe s, na primjer tjelesnim invaliditetom koji muku muče evo. s prolazima. A recimo... Evo mi... mogu reći samo još na to, znači da e, e, znači tiskara jedna koji smo to tiskali, tiskara Denona, evo ja ću ne znam da li smijenim, sad sam već rekao što je malo reklamo, pa, ali isplati ajde. se stvarno. Ljudi su vidjeli da radimo jednu hvalevrijednu akciju i ljudi su nam ono, 8.000 letaka ovaj, poklonili, a mi smo uh, kupili znači, od njih 4.000 letaka. Znači, evo, lijepo je da je jedna nova. takva institucija zapravo daje svoj obol, to je A reci mi, ovaj, da li se slično možda planira i ove godine, tako da znam, <laughs> i unapred mi recite da ne bi ja zgrješio slučajno, jer crvene boje mi je baš previše. Evo, <laughs> evo ovako, znači, za ovu godinu smo napisali taj jedan projekt i prijavili ga na Nacionalnu uh, zakladu za razvoj društva koje su bili natječaj u devetom mjesecu i odobrili su nam 42 kuna i Istarska županija nam je odobrila još 10.000 kuna za taj projekt. Kroz projekt mi mislimo raditi znači ono što sam malo prije govorio, tu bazu podataka, volontera i organizacija koje primaju volontere konstantno kroz cijelu godinu, sad je radimo na onaj način koji sam prije rekao nadamo se do kraja godine da ćemo taj neki web tu neku web stranicu i radimo Ovaj, preko web stranice to jest online da se ispunjava ta e, baza podataka. Nakon toga u planu imamo edukacije, ne da imamo u planu nego smo već započeli s njima, znači započeli smo sa edukacijama o volontiranju znači, za građane, za građane koji se žele informirati općenito o tome, za neke mlade ljude koji volontiraju, a ne znaju puno općenito o volontirstvu, ono, ne, tako da radionice su dosta dobre u principu za osobe koje žele volontirati ili koje se malo više žele informirati oko volontiranja do sad smo ih imali tri iduću imamo u subotu znači ovo iduću subotu u, u drugi Petok, petog ka tako je u klubu Metamedia tu u Rojcu. pozivan, evo građane koji se nisu još prijavili do utorka su otvorene prijave u srijedu ćemo ih obavijestiti da li su ovaj primljeni ili ne prijavnice mogu podići i poziv na radionicu, to jest da vide općenito od sve teme koje ćemo obraditi na svim web stranicama od svih organizacija koje sam prije nabrojao i isto tako znači mi imamo kao inicijativa za volonterski centar pod stranicu na stranicama Rojica I isto tamo mogu naći taj poziv i prijavnice tako da evo to je taj prvi dio edukacije isto tako je ćemo imati u drugom dijelu godine i negdje u drugom dijelu godine ćemo provesti znači, edukaciju u manažmentu volontera za organizacije koje koje primaju volon te. Eh. a o tome ćemo nešto više nakon glazbenog broja. Marina, uključi se. Metaview. It don't come easy In a sense it never will Accidents mean no one's guilty Ignorance means someone's killed So I asked him, Mr. Mellor How to get to where one's going And he points to his survival And he points me down the road And I go, oh no, a little lad alone. Wondering if I got a soul coming down Jersey well, I went looking for some riders that I knew would not be there. And I went out from the fellows and the police in the rain. Were concerned more with the car than with the fact the light had changed. But after listening a moaning, as I drove down 95, to two stony own detainees who were barely kept alive. I could deal with trying to process like that does, but not with interference from the power lines above, cause I'll go Emotions. but if you play with a gun? What well, you kill in the dark, it's hard to know a friend. But I'm not I be forever angry. So I can tomorrow with a life in my hand. And I'm thinking about New England. Old Japan. And I'm out in a spring runs hot and cold. And if I told you I felt ageless, would you tell me I'm not I go all and all, low, if I got 19.33 minuta je polako curio ovo naše vrijeme s mama. no međutim nismo gotovi, evo Denisa ćemo još neko vrijeme tu malo ginjaviti, jer ono što ćemo s nama podijeliti je zaista korisno za sve one buduće mlade ljude, ne more nužno biti mladi, ali da se što više uključe u programe volontiranja, jer korist za samog pojedinca, ali i za lokalnu zajednicu zaista neprocjenjiva. Tako je, pa evo, ja bih ja bi još se nado na mlade ljude iako ja isto forsiram na njih jer su oni nekako oni puni snage koji nam trebaju, ali sigurno je dobro da volontiraju ono, i ljudi umirovljenice, na primjer koji su doma ono, u mirovini imaju dosta slobodnog vremena. To bi je bila jedna jako dobra aktivnost za, za provođenje ono, korisnog provođenje svog, slobodnog vremena. Svakako, to mi se i sviđe. Evo, recimo, obično ljudi se onako imaju na neki način percepciju mladi, mladi, stari, stari. Međutim, ne shvaću da je zapravo to je jednostavno moreš skupa. Jer mladi, kao što si rekao, snaga, inicijativa, volja, a stari ipak imaju neku drugu posebnost, iskustvo, mudrost. I kad se te dvije snage udruže, ja mislim da rezultat ne može a da ne izostane. A oni rezultat koji ne mogu, a da ne izostanu kada je u pitanju rad inicijative za volontarski centar biti će prepoznati i tijekom ove godine, s obzirom da imate određenu logističku potporu i financijsku inekciju ste dobili da, koja će vam pomoći u realizaciji nekih programa. Neke smo već spomenuli a što nam još preostaje? Da, evo, neke aktivnosti smo prije znači kao što je izrada baze podataka volontera i organizacija koje primaju volontere, te edukacije koje smo ono već spomenuli Uh, imamo još uz to u planu provjes dvije volonterske akcije, jednu planiramo sad za proljeće i ne bih sad ovaj, o detaljima jer još uvijek još nije proljeće razrađujemo, radimo, evo, čutit će se sigurno kada budemo radili jer će nam trebati ovaj, ljudi za pomoć a drugu ćemo negdje u drugoj polovici godine ovaj, uh, odraditi ali nekako svi smo u inicijativi, složeni da neće to biti samo ono neke akcije kako bimo promicali volonterstvo ne znam E, nazovimo to samo nekim reklamama nego ćemo jednostavno te akcije usmjeriti u neka dobra dijela i pokušati nekom na taj način pomoći. Dalje ćemo znači ono, promicati javno zagovarati taj volonterski centar Istarske županije jer to je onaj dio koji nam još uvijek fali i na kojem, e, kojeg još uvijek nismo započeli, a to je da ono sa e, vlastodržcima malo popričamo o tome i da im objasnimo šta mi želimo <laughs> raditi. Tako je i da vidimo malo u principu sa, sa tim ljudima, ono treće tu porazgovarati sa svima malo u Istarskoj županiji koji su na nekim bitnim ono, pozicijama da vidimo kako bimo možda ono skupa e, radili na tome, normalno s njihove strane se očekuju najviše financija od nas da se radi. Čini se da je nekako senzibilitet onih koji bi ga trebali imati i na kraju krajeva i porastao u zadnje vrijeme? Pa ja mislim da da, evo sam obol tome je to da je ova godina Europska godina volonterstva pa onda su svima te oči i uši se malo više doprle i su i malo ono nekako... Zašto se ne natječu više, više dati? Da. E, to bi bilo ljepo. <laughs> Evo, idemo dalje da završimo jer stvarno tu imati ovaj aktivnosti. Znači dalje ono, obilježit ćemo Međunarodni dan volontera 5.12. kao i prošle godine vidjet ćemo još na koji način ćemo to obilježit. Dalje e, znači, izradu te web stranici koju sam prije spomenuo i onaj neki krajnji cilj nam je ali nekako smo sve više skeptični da ćemo to u ovoj godini uspjeti finiširati je to da osnujemo e, volonterski centar Istarske županije e, kao jednu ovaj pravnu osobu najvjerojatno će to biti udruga jer na takav način su se formirali i ostali volonterski centri u Hrvatskoj recimo koji su pozitivni učinci volontiranja na onoga koji volontira pa evo, u principu to mogu dati sad neke, neko osobno iskustvo i nešto sa moje strane ovaj, u, u principu reći e, kako sam se ja tu našao i, i, i šta sam ja od svega toga dobio. Znači u principu onom, ja sam počeo volontirati kroz te neke organizacije mladih e, na području moga grada u Vodnjanu, e, nakon toga malo i u Puli, udruzi Zoom i tako dalje i kroz svo to neko moje volontiranje koje je bilo u periodu od četiri godine... E, teko sam neko iskustvo na, u području tog civilnog društva i u radu udruga i u radu sa mladima. Nakon toga sam se zaposlio. Ono, evo, to je sad jedan primjer. E pa to me baš zanima. Konkretnog e, rezultata volontiranja. Misliš li da naši poslodavci, uh -huh. e, odnosno poslodavci uopćenito, e, e, prilikom uvida u životopis neke osobe koja se recimo prijavljaju za neki posao? Da li smatili olakotnom e, mogućnosti što je ta osoba volontirala. A dobro, ne, ne, nije to toliko razvijena svijest još uvijek od nas. Znači koliko se mi bavimo volonterstvom i koliko mi potičemo to volonterstvo govori sama činjenica da smo tek dvije sedme, ovaj dobili zakon o volonterstvu. Nije, nije, nije, nisu građani uopće ovaj, ni poslodavci, ni obični građani ono toliko senzibilizirani po tom pitanju, po toj temi, znači ne znaju točno šta je to volonterstvo i ono, svi to većina misli ono kao da je to neko gubljenje vremena ili, ne? Ili i ne to... iskorištavanje na kraju tim... kraju. Čak sam se znači ono, e, e, možda ću se složiti s ovima koji govore iskorištavanje ali samo u, u tom e, znači da postoje stvarno neki ljudi koji e, kroz volont pokušavaju to prikazati kao volonterstvo a onda iskorištavaju neke ljude da bi njima donese neki profit. Znači to volonterstvo nije. nije i to bi svako trebao znati. Ono, volonter e, u principu nije zamjena za nekog radnika, volonter je e, nešto više, ali nešto više u dobrom smislu ono što do, može dobiti jedna organizacija. Znači svako njegovo vrijeme koji on uloži u našu organizaciju. Je, je nešto za što mu se mi trebamo zahvaljivati i, i nešto ovaj, što moramo cijeniti. Ne. A ne to iskorištavati na način da ono, ne znam, ljude tjeramo da rade kao i neki radnici ono, i da ispunjavaju neke norme i ne znam šta. Znači s volonterima treba biti um, dobro pripremljen za rad s volonterima, treba dobro pripremiti teren za to šta će oni raditi, treba ih educirati. I onomogućiti edukaciju ako ne znaju, ako ne znamo mi sami ih educirati, onda ih trebamo omogućiti tu neku vrstu edukacije i e, normalno e, uvijek imati posla za volontera. Znači mi ne možemo reći volonteru da dođe u našu organizaciju, volonteru ili volonterki dođu u našu organizaciju kad ćeš, i onda on dođe kod nas kad će i pije kafe. Pit <laughs> piće kafe dva tri puta, ali onda će nas četvrti da mislim ljudi može ono, imam ja pit kafe. Tako da u principu mi trebamo, ono, to je dosta velik posao za organizacije, ne smiju misliti da je to, aha, sad ćemo mi ima volontera i ja ću manje raditi. Ne, sasvim suprotno, ono, znači, treba puno, puno više raditi kad imate volontera, jer morate uz posao koji radite svaki dan, brinu se i o toj osobi koja je došao volontirati i dati mu su je ono što sam malo prije nabroje. Znači, mi ne smijemo dozvoliti da si neko dođe volontirat kod nas u organizacije, da ta neka osoba se tamo dosađuje, da nje bude dosadno i da ne može ovaj, u principu ne znam nešto raditi. Dalje, ono što smo, što si me pitao, znači vani se mm -hmm. to volonterstvo vredno je jako puno e, to, to izostaje da. tu kod nas u Hrvatskoj i to je nešto na čemu ćemo morati svi skupa poraditi na čelu sa ministarstvom obitelji branite međugeneracijske solidarnosti koje je tijelo nadležno za provedbu zakona o volonterstvu je to da se to počne vrednovati. Znači vani kad se upisuješ u srednju školu, a koji si volontirao. Imaš prednost za upisu srednju školu pred onim drugim ljudima koji nisu volontirali. Isto tako je pri upisu na fakultete i isto tako kad se dolazi e, zapošljava. Znači, vani poslodavci u tim nekim razvijenim zemljama, u evropskim zemljama, ne znam, SAD-u i tako ovaj, dalje. Ljudi imaju jednostavno tu svijest da vidi, ono, pa ovaj je radio za ništa i to dosta vremena. A dalje, ono, ako to toj nekoj potvor da je u volontiranju stoji neka dobra napomena da si ti osoba koja se založ, zalažeš koja predano radiš ne znam ono neke pohvale i tako dalje normalno da će ti ta osoba prije primiti i zaposliti nekog nekog drugog jer se stvara i ta druga svijest da ako je radilo bez da ga neko plati ako je to radilo dobro onda će raditi i ovdje za novac što je logično, kod nas te svijesti još uvijek nema i svi mi skupa moramo raditi da se to malo malo bolje ovaj, poboljša. Dalje stvaraju se radne navike, znači s tim što ćemo mi osnovno školce i srednjo školce, uključivati u neke volonterske akcije, u neke volonterske aktivnosti, stvaraju radne navike. Znači to je ono što fali tu kod nas. Nenise, hvala ti lijepo na ovom večerašnjem razgovoru zaista se puno toga iz svog osobnog iskustva s volonterima, počeo si kao volonter, radiš s volonterima, i hvala ti što si podijelio s nama to vrijedno iskustva jer našim mladima je potrebna pomoć, a kroz ovakav način rada mogu si sami pomoći. Evo, ja se nadam da se baviti ima još dugo, dugo vremena i da će taj moj posao, kao što je do sad, ovaj, ukazivo s tim nekim pozitivnim rezultatima nastaviti i dalje. Hvala tebi, Marinu, što ste me pozvali u emisiju i pozdrav svim slušateljima ja i slušateljima. Idemo muzika. Posto latima dobrog vođenja radioprograma ne bi smio preko ovaj. Refrena. Ali čini mi se da refren neće došto tako brzo. Evo, došli smo polako i do samog kraja. E, kao što smo šesti imali priliku i čuti, razgovarali smo o inicijativi za Volonterski centar iz županije i općenito o volantiranju. Svi oni koji se žele javiti, koji žele volantirati i iskoristiti tu mogućnost, mogu se naravno raspitati više Pri adresi org. Dakle, volonterskicentar.atfula.org Ali isto tako na... U stranicama, ustanova, udruga poput Zelene Istre, suncokreta Kreta u Puli, udruge Zoom, Meta medija, Crveno, Križa i obiteljskog centarske županije. Da. Da. I evo nekoliko samih natječaja što imam običaj priložiti za sam kraj naše emisije. Trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje studentskih posjetama u sklopu programa People to People je i dalje otvoren. A idemo institut za demokraciju, raspisao je natječaj Međunarodne mreže Fondacija, koji je otvoren do prvog svibnja svedotne informacije kao i upute za podnošanje projekta. Možete naći na adresi www.idemo.hr. A svi oni koji su još uvijek željeni učenja, iskreno se nadamo da takih ima jako puno, otvoren je program za cijelo učenje za Republiku Hrvatsku u 2011. godini. Iskoristite ove pogodnosti i poradite malo na sebi a idem i ja malo pored na sebi i usuditi malo a vjerojatno i na vama. E, naravno pozdravljujem vas Jana Vučković, Marina Jurcan, Jasna Neven Iveša i doviđenja do sljedeće, odnosno do slušanja do sljedeće nedjelje. Emisiju Metazin podržavaju Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Pula i Istarska županija.